Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos o abandonarem, prossiga a sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que a luz se apague para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com a sua luz as trevas que o circundam. Deus está em toda a parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado, nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar tudo todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. a calúnia o perturbe, todos nós estamos sujeitos a calúnia, não saiba superá-la vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão, não revide um ataque com outro ataque, não se magoe com o caluniador, perdoe sempre, apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. eles ajudam, não há dúvida mas não se esqueça de que a solução de nossos problemas está dentro de nós mesmos na voz silenciosa de nossa consciência que é a voz de Deus dentro de nós não se deixe enganar só você será o responsável pelo caminho que escolher ninguém poderá prestar contas por você, procure portanto, viver acertadamente de acordo com a sua consciência resolva o seu problema há muito tempo você se propõe reformar sua vida, melhorar os seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas vamos então começar a partir deste momento não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, de certo você não há de resolvê-lo do dia para a noite, mas comece já e se cair de novo, não desanime saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Não critique, procure antes colaborar com todos sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo.